але ми вже в ці запевнення не вірили. Що й казати, ми були вдячні Хрущову за намагання повернути суспільству в живу людську душу, але події в Будапешті підали похмуру тінь на його постать. Ми не могли йому простити угорської трагедії, бо ще не уявляли, що далеко не все залежало від Хрущова. Страхідливу нелюдську сутність партократичної мафії ми тоді ще не розуміли». Я й зараз бачу себе і Первомайського на вулиці Леніна, в проміжку поміж Володимирською та Пушкінською. Ми то спинялися, неголосно обговорюючи будапештські події, то рушали далі вниз до Хрещатика. Первомайський мав м'яке любляче серце і високу емоційність, що іноді спричиняли тяжкі стреси. Угорські події також викликали стрес. Леонід Соломонович говорив болісно, скаржився на цілий світ, що пекельно катував і його самого, і сучасників. У глибині душі я не міг із ним не погодитись, але скорше з почуття суперечності, ніж із переконаності, намагався хоч якоюсь мірою виправдати офіційний погляд на угорські події. «А, Боже мій!» – стихо зойкнув Первомайський, коли я сказав йому про небезпеку фашизму. Ці люди просто хотіли бути вільними. Знаєте, Миколу, народові досить пожити вільним років 30-40, і він уже нікому не віддасть своєї свободи. Наш народ просто сліпий, і з ним можна робити все, що завгодно, а він мовчатиме і погоджуватиметься, мовляв, так і треба. На цій землі ніколи не було свободи. Ніколи. Я люблю її, водночас ненавичу. Богом проклята земля. Мабуть, я був єдиною людиною, якій Первомайський довіряв оті невтішні думки. Офіційна критика, що їй надихали спрямовували партапаратники і кадебісти, через кожні два-три роки купала Первомайського у своєму смердючому багні. На ньому живого місця не було від екзекуцій. Може, саме тому я й не міг покинути цю самітню людину, хоча наша дружба не завжди була безхмарною. Я припиняв свої спроби зняти біль з його серця, бо добре розумів, що не володію для цього жодними засобами. Повторення офіційних тлумачень того, що діялося в Будапешті, лише поглиблювало нашу трагедію. Бо ми обоє пройшли війну і з побожністю ставилися до радянського війська, а тут його використовували з явно неблагородною метою. Вже не пригадую точно, коли саме Леонід Соломонович учинив спробу самогубства» що така спроба була мені достеменно відома від дружини Євгенії, яка була по сутні хатнім лікарем і самого Первомайського, і його дружини. Він випив так багато снодійного, що пробув поміж життям і смертю кілька діб. Урятувала його Євгенія. Не знаю, чи був він їй вдячний, я про це ніколи з ним не розмовляв. Євгенія теж жодним натяком не нагадувала йому про цей вчинок, бо то його й не було. І звісна річ... Ніхто з близьких друзів Первомайського не знав про його спробу покінчити життям. Ми все зробили для того, щоб гірка правда про нашого старшого друга не вийшла за межі його помешкання. Можу зізнатися, що моє дисидентство пустило перші корінці тоді, коли я годинами дискутував із Леонідом Соломоновичем. Найчастіше я, по суті погоджуючись із Первомайським, Уголос захищав партійні погляди на події, наївно вважаючи, що таким чином уберігаю цю людину від недоброго ока і вуха чекістів, що від якогось часу почали рядитися в тоги демократів. Цей показний демократизм стали особливо підкреслювати з приходом на посаду голови КДБ одного з улюбленців Хрущова, Володимира Самічасного. «Та ми знали, що КДБ і далі робить те саме, що робив завжди» і все ж таки не могли втриматися від розмов, котрі легко витлумичити як антирадянські. Ми вели їх то в його письменницькому кабінеті, то в моєму, чим сприяли нагромадженню матеріалів у наших досьє. І хоча явно їх ніколи не використовували, але ж позасудові переслідування письменника часом бувають не легші, ніж судові. Письменника дуже легко позбавити хліба насущного, особливо в тоталітарній державі, де немає і натяку на незалежні видавництва та вільну редакторську позицію. У видавництвах все оформляється так, ніби не було жодної вказівки згори. Просто рецензенти й видавці мають деякі критичні зауваження до твоїх творів і поки що не радять їх друкувати. Авторові рекомендують доробити, Переглянути концепцію тощо, а тим часом письменник обростає боргами, втрачає літературний заробіток і, зрештою, опиняється віч на віч зі злидніми.